Законодавство про підприємницьку діяльність Глава 13. Поняття підприємницької діяльності Перехід до риночних відносин потребує побудови нової правової основи господарської діяльності. В цих умовах в регулюванні майнових відносин в економіці Основне значення набуло цивільне право. В законодавстві введені нові поняття, терміни, виникли нові правові інститути. Зокрема, в законах України з'явилися поняття підприємництво, підприємницька діяльність. Одержала розвиток законодавства, котре закріплює нові форми і методи державного регулювання ринку – майнових відносин підприємців. Серед відносин в сфері ринкової економіки слід виділити дві найбільш значимі групи, неоднорідні по суті – товарогрошові, майнові. Відносини підприємців і управлінські відносини. В основі товарогрошових, майнових відносин підприємців лежить юридична рівність сторін. Права і обов'язки сторін, як правило, виникають із договору. Разом з тим важливе значення мають і управлінські відносини, тобто відносини підприємців з органами управління. Термін «бізнес» розповсюджений у всьому світі. В нашій країні він отримав назву «підприємництво», а бізнесмени називаються «підприємцями». Згідно із законом України від 7 лютого 1991 року про підприємництво, який визначає правові, Економічні та соціальні засади підприємницької діяльності в Україні підприємництвом називається самостійна, ініціативна, систематична на власний ризик діяльність по виробництву продукцію, виконанню робіт, наданню послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку. Такий же зміст характерний для всякої господарської діяльності. Але ж між тим підприємницька діяльність відрізняється низкою ознак, що дозволяє говорити про підприємницьку діяльність у більш вузькому розумінні, ніж господарську. Основні ознаки підприємницької діяльності закріплені в законах України – про підприємництво, про підприємства в Україні, про господарські товариства. Серед цих ознак названа перш за все ознака підприємництва як господарської діяльності, націленість на одержання прибутку. Ця основна мета виділяє підприємницьку діяльність із більш широкого поняття господарської діяльності, як діяльності по виробництву і реалізації матеріальних благ. До інших ознак підприємницької діяльності закони відносять здійснення своїх повноважень підприємницької діяльності підприємцем А. Від свого імені Б. На свій ризик в. Під свою майнову відповідальність. Ці ознаки свідчать про те, що підприємцем може бути визнаний лише той суб'єкт, котрий здійснює господарську діяльність від свого імені. Тобто фізична та юридична особа. Діяльність, що націлена на одержання прибутку, але ж не господарська, не є підприємницькою. Закони відображають ще одну важливу ознаку підприємництва – здійснення підприємницької діяльності на постійній професійній основі. Навряд чи можна говорити про підприємництво при самотньому чи епізодичному виготовленні товарів, наданні послуг, виконанні робіт.